Есесінці вирішили покарати хлопчика як найжорстокіше, привселюдно, щоб у інших не було бажання привчати до себе табірних псів. «Віддати його на розтерзання вовкодавам!» люто кричала братая Бінц. Вона ж і придумала кару, щоб усі бачили і знали, як годиться шанувати комендантських собак. Сашу, Підвісили головою вниз на перекладині над псарнею. Цезаря прив'язали з боку, а іншим молодим, найзлішим вовкодавам наказали кусати хлопчика і рвати його тіло. Цезар рвався з ланцюга, стрибав високо, як тільки міг, жалібно підбиваючи, злісно гавкав на вовкодавів, що накинулись на його друга. До місця катувань зібрали весь табір. Марійка з Оксанкою прибігли, коли вже зібрався чималий гурт, коли найбільший пес вивернув хлопчикові усі нутрощі, повітря розітнувачай душний дитячий крик. Замиті сесівські пси розірвали хлопчика на шматки. Марійка більше нічого не бачила і впала непритомною. Жінки, сповнені жаху, закривали руками очі, Нато обхитнувся, есесюсям здалося, що своєї ненависті в'язні можуть зім'яти їх, і вони почали шмагати жінок нагайками, силою заганяючи їх у бараки. Не стало Саші, що вечорами так гарно співав своїм тоненьким дитячим голосочком. Діду, «Ді до Дарику, ти ж було селом ідеш, ти ж було у дуду граєш. Перед очима Марійки все стояв синьокий хлопчик, що обнімав за шию страшного величезного пса. Скоро табір дізнався, що Цезар здох. В'язні шепталися, що старий пес не пережив смерті свого маленького друга. Не одержавши від коменданта відповіді на свою вимогу про покращення умов табірних дітей, Жінки Блоку військовополонених написали йому ще одну петицію, і цього разу до коменданта пішла сама Євгенія Клем. Вона обурювалася розправою над Сашею і тим, що в таборі діти знаходяться в найтяжчому становищі, що вони не мають навіть того мізерного пайка, який отримують дорослі, що діти кинуті на призволяще, приречені, навірно, смерть. Вона поклала комендантові на стіл Петицію радянських жінок, у якій вимагалося помістити дітей з дорослими, щоб вона мала змогу доглядати і годувати їх. Може, ви накажете ще приставити до них нянюк? насмішкувато запитав комендант. Та хто ви врешті така? Хто вам дав право щось вимагати від мене? До війни? Я захистила дисертацію в Одеському університеті, мовила Євгенія Клем. «Я – педагог. Виховання дітей – моя пряма спеціальність. Тільки війна нав'язала мені інше. Комендант зверхня подивився на жінку років сорока, що з великою гідністю і говорила з ним досить пристойно німецькою мовою. «Ваше знання німецької мови далеке від досконалого, і все ж я зрозумів вас». Ви хочете взяти дітей до себе в бараки? Він зареготав так, що задрижали стіни. Ну що ж, тоді самі і годуйте їх. Значить, вам дають занадто багато їжі. Євгенія Клем вийшла від коменданта вся червона від обурення. Вона чекала, що засміливість він посадить її в штрафний блок. Але комендант поки що залишив її у спокої, тільки дав розпорядження встановити за військовополоненими пильніший нагляд. «Яка ж гадюка цей комендант!» – обурились жінки, дізнавшись про відповідь коменданта. І все ж вони розібрали табірних дітей по блоках і рятували їх як тільки могли. Віра Удовенко разом з чешкою Мілкою Працювала у лабораторії Ревіру. Їм було доручено годувати мишей, яких тримали для дослідів гітлерівських лікарів у таборі. «Нічого, хай мишки трохи схуднуть заради дітей», – вирішила Мілка. «Ніхто ніколи не перевіряє, скільки крупи вони з'їдають. Зате дітям дещо перепаде». Вони одержували на мишей крупу та борошно і чималу долю мишачого раціону, Переправляли дітям. француженкам, норвежкам, бельгійкам, власне всім європейським жінкам, крім росіянок, дозволялось одержувати посилки від рідних і від Червоного Христа. Частину посилок вони почали віддавати дітям. Часто хтось із іноземок кидав у вікно російського блоку, де жили діти, пакунок з домашнім печивом. Анна Ліза одержувала посилки з Норвегії і віддавала їх дітям. А антифашистка-француженка Марі Клод віддавала дітям частину табірної пайки, майже половину, запевняючи, що їжа не ліза їй в горло, коли вона бачить голодних дітей. Потім ротармійки назвуть її Марія Париж, і разом з Марією Москвою врятують Марі Клод від знищення заховавши її у себе в блоці на якийсь час, доки відправляли транспорт на небо. Увечері Віра Удовенко з Мілкою ховали чашки з гемюзою, а на світанку, коли всі ще спали, несли їх дітям. Годуючи шестирічну павлинку, Валя Самойлова запитала у Мілки, за що вона потрапила в це пекло? Нас посадили в табір, «За опір фашистам», – мовила Мілка, Ще коли я була студенткою праського медінституту. Ти чула щось про Юліуса Фучіка?» Вона розповіла Валі про його героїчне життя. «Я своєю подругою Інкою хотіла бути схожою на нього». За це і опинилася в таборі. Так Валя вперше в житті почула ім'я чеського патріота Юліуса Фучіка. Вона ж прочитала Мілці вірші Тараса Шевченка про Яна Гуса, і та хоч і не знала української мови, все зрозуміла. Я сама трохи пишу, і хочу перекласти вірші вашого Шевченка про безсмертного чеха Яна Гуса. Валя пообіцяла їй написати підрядник російською мовою, яку Мілка знала краще, ніж українську. «У нашій ремонтній бригаді «Трилисник» є хороші дівчата-патріоти. Хочеш, я познайомлю тебе з ними?» – запропонувала Валя Марійці. Серед них художниця-бельгійка Фелісі Мартенс.